Och välkomna tillbaka till ännu ett fantastiskt avsnitt av Sveriges gladaste podcast Game Over med mig Ultrafail och mig Mabba. Nu är vi här igen. Nu sitter vi här igen. Tack för ännu ett avsnitt. Vi är här i studion och vi är redo som aldrig förr. Och vi har ena toppens spel att prata om idag. Verkligen, verkligen. Eh vi men innan vi gör det så vill jag faktiskt nämna en sak. Ja, hej man. Och det är faktiskt så att vi har ju startat en gemensam Twitch kanal jo ja, precis en Game Over Twitch kanal. Vi har inte börjat streama på den än. Nej. Men eh, vi vill göra reklam för den här så gå in på den eh, eh, Twitch kanalen som är twitch.tv/gameoverpodden. Finns ja, där. Det, det, det de grejerna vi ville ha från början var redan tagna självklart på Twitch. Ja. Men klart. sen kom vi på att Game Over podden funkar ju faktiskt väldigt bra. Ja, precis. För så det är ju vad vi är. Nej, precis, vi är en podd, vi är Game Over. Vi är här, så det är därifrån de livesända avsnitten kommer att sändas i framtiden. Men det är också där vi kommer att sända tv-spel när vi spelar tillsammans. Ja, precis. Lite co-op och lite JRPG där vi sitter och kastar kontrollen mellan varandra och sådana här roligheter. Precis, så se fram emot det. Det kommer att komma här i framtiden, men... Vi är inte här för att prata om oss själva egentligen, vi är här för att prata om spel. Ja, också om om oss själva. Ja, om oss själva. Ja, det är klart. <laughs> det är ju ändå vi som spelar spelar. Det är sant, det är sant, det är sant. Men eh ja, vad har du spelat den här veckan? Ja, du. Jag har jag har ju spelat massa saker mm. faktiskt. Eh, men det som har gjort att jag det det som jag vill prata om den här gången släpptes igår. Och, oj, 1 april. Oj. Ja, jemann och det är uh, Square Enix uh, nya. Ja, Outriders. Precis. Det har varit lite hypeat. Ja, det har ju varit det. Eh, uh, det har varit en liten tuff start. De har haft lite serverkraschar och lite glitchar och såna här grejer, men uh, det är ju lite så som alla spel är idag på release ja. tyvärr tyvärr tyvärr. Men om man bortser från det, jag har haft väldigt tur. Jag har inte stött på någon glitch än och jag har bara blivit disconnected en gång. Ja, men så. det är väl lite speciellt därför du var tvungen att vara ansluten till internet hela tiden även när du spelar single play va? Ja, precis, det finns ju ingenting uppe i det här spelet. Nej, nej. Du har ju du, du du kan ju när du startar spelet då så får du välja eh private game, open game, open only for friends. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Så så och, och det, det är ju bland annat för att det är ju connectat med Square Enix servrar. Mm. Så så när du startar spelet så så connectar han till de servrarna. Ja. Så det är ju hela tiden online som krävs. Ja, precis, precis. Vilket har gjort att vissa personer har blivit extra arga för att de ville spela single player offline. Ja. Men blir ju disconnectade då för att det finns inget offline. Precis, precis, online. precis. Men i alla fall det har inte stört mig. Nej, Jag nej. är jättenöjd med Outriders. Eh, uh, det Outriders är ett uh, action adventure RPG. Ehm, mm. uh, även kallat uh, looter shooter. Mm, ja men. Ja, jo man. Det är co-op upp till 3 spelare i ett parter då. Ja. Eh, uh, det är People Can Fly som har utvecklat spelet. Det är skaparna av uh, Bulletstorm? Om du minster? Ah, ja, Jaimen, ja. Ja, Jaimen, så det är samma skapare. Okej. Okay. Eh, uh, det är en sci-fi eh uh, framtid eh uh, världen. Mm. Eh, uh, som man spelar i, det är third person, helt klart. Ja, ja, uh, ja. Massa roligt pang pang och sånt där. Jaimen. Eh, uh, vad ska man se? alltså storyn tycker är väldigt intressant. Det det var länge sen nu där där jag verkligen liksom blev intresserad av storyn i de senaste spelen jag har spelat. Ja, ja. Det har mer varit gameplayet jag har varit ute efter. Ja. Men i Outrider så får jag säga att wow, jag gillar storyn. Ja. Jag gillar karaktärerna, de har de har sjöna personligheter. Det är Då väldigt många spel så så gör de huvudkaraktärer och och såna här saker lite mer tuntiga och och mm. lite cringy och så där. Mm. Eh, uh, feelingen jag får av karaktärerna i Outriders är de är lite coola och kaxiga. Ja, ja. Och och vissa är väldigt råa. <laughs> ja. Och, och spelet i sig är också ganska blodigt och uh, rått. Mm. Även händelser som som händer i storyn är uh, ganska råa. Ja, du, du dansar ju som en katt king het gröt här just nu runt storyn känner jag. Det är är det så att du inte vill berätta så mycket om storyn för att du vill att folk ska uppleva den själva? Ja, ja, precis. Det jag försöker ju efter som spelet kom igår ja, från att vi inspelar in nu då, så känns det som att jag vill inte spoila speciellt Nej. inte Nej jag inte själv var beräddpastorien skulle ta ja. mig så pass mycket. Precis, var så bra. Ja, ja, ja. Så så och då vill jag gärna att folk får uppleva det själva. Självklart. Annat annat jag sitter här och förstör det. Ja, men det är det är helt förståeligt. helt förståeligt. Men jag kan dra lite grundplott mm. lite halvtaskig grundplott ja, för, ja. för att inte försöka spoila för mycket då. Precis. Det här är som vanligt så har ju vi människor förstört jorden. Ja. Ja, det det är ju liksom det det är ju vad vi gör. Det är ganska precis, det är ganska ganska ganska standard sci-fi setting. Precis. Ehm det finns ju olika saker vi har gjort med jorden då. Mm. Eh men i alla fall det som händer är att vi tar en stor grupp av människor de sista mm. och lämnar jorden för att hitta en ny planet som vi kan bosätta oss på. Ja ja. Och och starta på nytt då. Och så Jag kommer inte exakt ihåg hur lång den här resan var men jag tror det var en 70 75 år till den nya planeten då. Mm. Och vi kommer till den nya planeten och då gör vi så att vi skickar ner outriders mm. till planeten för att vi har även då skickat ner probes och såna saker för att läsa atmosfär och du vet bakterier natur ja. och såna där ja. grejer man behöver veta om man kan bo där eller inte. Precis, precis. Så vi outriders kom in till planeten för att uh, hämta de här probesen mm. och ta tillbaka datan för att sedan kunna skicka datan vidare till skeppet för att hela befolkningen ska kunna skickas ner då. Ja. Eh uh, saker händer. Ja. <laughs> Shit gets loose. <laughs> det det Det är inte en så fin start som som, som människorna hade kunnat tro. Nej, helt ej. enkelt. Nej. Och jag kom uh, o oh. Hur ska jag jag vet inte om jag kan fortsätta utan att spoilera för är det är det är nu du som spelare tar över och börja leta efter probesen. Ja. Och när du har hittat probesen mm. då börjar det riktiga spelet. Ja, ah, okej. Okay. Lite mer. Ja, ja. Och, och det är, wow. <laughs> ja, där, men vi vi vi vi det finns en annan karaktär i spelet som jag har fastnat en hel del för och det är en jag vet inte om han är Pål eller Ryss eller något sånt där. Mm. Men han svär väldigt mycket med ett ganska vanligt ord ja. från de delarna <laughs> ja. som jag inte tänker säga just nu. Nej, nej, det förstår jag helt och hållet. Men istället för att prata då om eh, om storyn mer än så, så ja. säger det det är en häftig story. Ja, och även side quest stories hon är eh, råa, humoristiska och välskrivna. Mm. Nej men det är, det är nice, det ska ja, det ska vara. Det jag har uppskattat storyn i side questen också. Det är ju I, fantastiskt. Ja. Så det ja, mhm, häftigt, häftigt. Vi går in på spelmekanik istället. Ja, det vet jag prata om. Ja, men för <laughs> det är inte att spoila, det är mer att informera. Precis. Eh, du som sagt det är ett third person shooter. Ja. Du har fyra olika klasser i det här spelet. Du börjar utan en klass, du tar dig en bit in i spelet och sen får välja klass. Mm. Eh, de fyra klasserna är Devastator som är en close range tank som använde sig av lite earthquake skills och bleed attributet ja. då. Ja men. Du har Pyromancer som är lite mer medium range DPS. Ja. Och Pyromancer det det är eld. <laughs> sig själv lite. Han har själv. väldigt mycket eld. Ja. <laughs> Technomancer, long range support ja. som använde sig mer av is och uh, toxic. Ja. Och sen har du Trickster som är close range DPS använda sig av saker som slow och weakness och sånt då. Mm. Alla alla fyra är väldigt roliga på på på sitt egna sätt mm. och passar väldigt bra ihop med varandra också. Ja. De backar upp varandra väldigt bra. Spelet är fullt genomspelbart ensam. Ja. Och spela igenom, men det det ska ju spelas co-op för att få den ultimata upplevelsen. Mm. Eh de använde sig lite av ett svårighetsystem eh I, i i samma stil med Diablo. Ja. De har vad jag tror de har 15 svårighetsgrader. Ja. Eh du du har en level eh för svårighetsgraden som som du tjänar XP till. Okej. Okay. Och när du har maxat den så kan du höja svårighetsgraden. Ja ja, ja precis som som med Diablo med torment och såna Nej, saker. Nej, mm. med tormenten så måste ju du ha level på din gubbe. Den heller vill den en separat levelbar. Ah, ja, okay, okej. Okay. Ja. Ah. Och den levelbaren går ner när du dör. Aha. Du kan inte gå från till exempel eh svårighetsgrad 5 till 4. Nej. Men du kan gå från 100 på level 5 ner till 0 på level 5. Ah. Ja, så och varje Och efter det svårighetsgrad ökar svårigheten på fiender, bättre drop rate, högre klass på vapnena på dropraten och, och såna roligheter då. Ja, det känns ju det känns ju det är rätt häftigt just att att försöka hitta en en balans för spelare med olika skicklighetsnivå liksom. Nej ja, men, just för att då vet du att okej, okay, jag dör en massa här så jag kommer inte upp till nästa nivå så därför ska jag ju inte vara på nästa nivå. Nej precis, precis. Måste ha bättre gear först. Precis, Dags precis. att farma. Precis. <laughs> eh, vad var det mer jag tänkte på? Jag tappade mig helt där nu bara brottas med. Sorry, sorry, sorry. Nej jag nej inte... nej, det var Men då kan jag ju passa på att ställa en annan fråga där då. Ja. Du sa att det var fyra olika klasser. Nej men det är bara tre spelare i varje team. Ja? Okej, okay, så det kan liksom inte fylla ut med alla tre eller fyra klasserna? Nej nej. Okej. Okay. Precis. Cool. Precis. Eh, jo, en annan väldigt intressant eh, spelmekanik är healing. Det det tyckte jag var väldigt roligt eh för varje klass har sin egna self heal. Så och det är ingen skill eller något sånt utan det är saker du måste göra för att få den här healingen. Jaha, okej. Okay. Som till exempel Devastaten, tanken får automatiskt healing när fienden dör inom en radie av den. Så då måste vara nära fiender och när de dör då får han healing. Okej, okay, ja ja ja. Eh Pyromansen måste ha någon av sina skills aktiverade på fienden när de dör för att få healingen. Ah. Så till exempel om du har en fire effect att burn. Ja. Så om du har burn på en fiende och den dör så får du Pyromansen healing då. Ja ja. Eh Trickston. Eh måste själv döda. Eh uh, fiender i close range. Ja ah, okej. Okay. För att få healing. Yep. Men som äh, Trickston får du inte bara healing utan du får även lite shield. Ah. Oh. Och som sagt du behöver döda dem själv då. Oh, medans okay. tanken behöver de bara dö omkring, yeah. men han får bara healing och en shield. Nej, precis. Eh uh, och sen har vi min favorit uh, klass då Technomancer. Ja. Yeah. Long range supportern. Ja. Yeah. Den har konstant life leech på alla sina vapen och skills. <laughs> ja, ja men ja, ja. så bara man skjuter måste inte döda och hålla på med såna dumheter utan bara man skjuter så får jag tillbaka hälsa. Det är ju bra. Och eh Technomancer är även den enda klassen som faktiskt får en healing skill. Ah. Som den kan heala hela hela partyt med. Ja, okej, okay, ja. Ja, så det är support och sniper mm. är eh, Technomancer. Precis, precis. Eh så så det är en spelmekanik som jag är ganska ovan vid mm. men den är väldigt rolig vilket gör att det alltså det bästa det bästa defensiva i det här spelet är ju offensivt mm. för att annars kan du inte hila. Nej precis precis. Så håller du på att dö den där du kan göra är ju gå full on berserk. <laughs> vilket är jättekul och som single player technomancer då som är en long range sniper dude. Mm. Så Alltså det, det det är ganska svårt ibland att göra den här. Nu måste jag in och gå berserk ja. speciellt på ett ställe i spelet som jag hamnade på. Det var sjukt mycket fiender. Ehm. Uh, ja, jag måste ta en paus här och berätta också. Eh, ja. uh, när det kommer till vapen. Mm. Så har du en pistol då allt du har med dig som har oändligt med ammo mm. som du kan byta ut till olika pistoler då. Ja. Och sen har du två stycken olika vapenplatser för vapen du hittar som shotguns och rifle, snipere rifles och allt sånt där då. Ja. Eftersom jag alltid älskar snipere rifles i pang pang spel. Ja även. Så så hittade jag ju en snipere rifle som jag tyckte var wow, den här kör vi med. Eh uh, och så hade jag switchade jag mellan assault rifle och shotgun, testar lite olika såna här saker då. Men så hittar jag en till snipere rifle som var väldigt intressant. Jag var inte riktigt säker på om jag ville ha den eller ville ha min gamla. Mm. Så jag tog ju båda de då. Jaha. Och det var ju inte ett bra val när jag hamnade i nästrid och hade så här sju åtta fiender i din cirkel omkring mig och kan skjuta ett skott åt gången. Nej, den den är ju lite svårare. Ja, så så nej det är väldigt roligt. Det ja. är <laughs> väldigt svårt, intressant. Det Jag lär mig en ny spelstil. Eh ja. det påminner mig väldigt mycket om spelstilen jag hade när jag spelade väldigt mycket Battlefield 3. Eh mm. då spelade jag som en medium range sniper kan man säga, ja. att min spelstil var. Mm. Det var väldigt mycket att jag inte siktade när jag sköt och höftsköt med eh uh, sniper rifle och sådana grejer, ja. vilket man gör på, det. och även då du lär dig sikta med eh uh, höf höft uh, crosshairet. Ja ah, okej, okay, ja. Men du skjuter i när, när du zoomar in. Okej. Okay. Så att det du egentligen gör är att du siktar vanligt och sen snabbklickar du på zoomen och skjuter i samma veva. Ja, ah, okej. Okay. Så att du får den extra bonusen för att du har zoomen inne och stabilitet och allting, mm. men du gör det på liksom mindre än en halv sekund. Precis. Vilket är en väldigt rolig spelstil. Ja, det låter det låter svårt men roligt. Ja, det är fantastiskt roligt. Varje klass har även åtta skills. Du kan ha tre aktiva skills åt gången åtminstone i början. Mm. Jag har ju inte hunnit spela så jättemånga timmar än så jag är fortfarande i ganska tidigt stadie själv. Mm. Men jag har spelat tillräckligt långt för att eh, låsa upp grundmekanikerna i spelet. Ja. Eh de åtta skillsen kommer jag kommer inte gå igenom alla klasser jag kommer prata mest om Technomancer sen eftersom det är ju min kärlek. Ja ja. Mm. Och Technomancer då börjar med Scrapnel, vilket är en isgranat. Mm. Eh uh, frost i det här spelet är så fantastiskt bra CC alltså crowd control mm. för att du fryser allting som som du gör. Ja, ja, men precis. Du jag har du har mili på alla också. Alla har sin egna speciella mili. Ja. Milin du gör med Teknomansen är uh, typ en is uh, ett isslag. Okej. Okay. Om du inte springer och gör den för då hoppar du och gör en ice smash away -e i backen. Oh. Och det fryser varenda fiende i närheten. Okej. Okay. Och sen sen tar du upp antingen sniper rifle eller assault rifle eller shotgun och bara blåser på med den som är frysta. Ja. Jätteroligt. <laughs> sen har du cryo turret, vilket är en is turret du kan spawna. Mm. Du har pain launcher, vilket är en liten turret du sätter ner på backen som skjuter en heter hur vad är, heter det barrage? Och ja. missiler. Ja. I i i en raksträcka och bara blåser bort allting och så försvinner de en gång så han gör bara danna attacken då. Ja ja ja ja. Du har eh, blighted rounds. Det är där vi kommer in på på toxic då. Mm. Då gör du så under en viss mängd kulor så är alla dina kulor poison och när du skjuter en fiende så får alla fiender omkring också poison. Okej. Okay. Vilket är ganska bra om man inte headshotar. Ja instakilla de andra ord utan eh, om du råkar dra av bröstskott och såna här saker då kan du dö av poison istället. Ja. Och det är även sånt då som är bra med med och hop burn och såna här roliga grejer på på olika vatten då. Mm. Eh en grej jag lyckades låsa upp eh, <går> eh, igår heter Tool of Destruction. Okej. Okay. Vilket var sjukt häftigt. Det är två skills i en. Eh om jag håller inne skillknappen så så får jag upp en stor jädra minigun i handen som jag kan blåsa loss med. Om jag snabbtrycker på skillknappen så får jag upp en rocket launcher istället. <laughs> Oj Jesus, jättehäftigt klass alltså. Ja, det låter det låter häftigt. <laughs> och sen får man även då fixing wave som är en healing eh uh, eh uh, AE. Ja, ja. Eller du får cold snap som är uh, ännu en uh, en större och bättre o är freeze och vad ditt milislag är för ditt milislag är alltid ditt milislag. Ja, ja, ja. ja det, är, det är inte det häftigaste. Nej. Och sen den sista du låser upp är på på Technomancer är Blighted Turret, vilken är en toxic turret då istället ja. för en ice turret. Precis, precis. Och du kan ju kombinera så att du har både Cryo Turret och Blight Turret då på din skill bar och kasta ut och din ja. turret nisse. Ja. <laughs> och du kan även använda den healing gadgeten till att hela dina turrets och inte bara dina kompisar och dig själv. Okej, okay, ja ja. Så det är det är verkligen en support. Ja, och ja. det för vad ett skjutspel så tycker jag att det här är en fantastisk supportkaraktär. Det det jag har aldrig haft en sån här klass i ett skjutspel innan. Nej. Och det är inte så här att allting är wow, alla de här grejerna är nya. Nej nej, nej. alla de här grejerna finns i andra spel på andra klasser. Mm. Det är bara att de har ju tagit den, den klassiska ingenjören. Mm. De har ju tagit en healer ja. och en sniper och gjort till en klass istället, vilket är en ganska ovanlig kombination. Absolut och all, allt som du gillar. Ja, precis. <laughs> så det spelet har även någonting och kallar för ett, ecco Lades. Ja. Vilket vi normala personer kallar achievements. Ja, precis. Precis. <laughs> där kan du låsa upp cosmetics och emotes och banners och cosmetic till bil och grejer. Det finns kul namn... att det är sammankopplat med achievements på det sättet. Ja, ja, i man. Och banners till exempel, så uh, tänk er waypoints i, i till spel som Diablo och sånt här så mm. du kan teleportera tillbaka till staden och sånt där. Ja, men. Eh uh, det, i detta har du ben. Men visst du sätter ner när du har hittat en sån istället? Ja, okej. Okay. Och den benen kan du ändra färg på, ändra utseende, form och alla såna här roligheter då. Inget viktigt, men jag uppskattar när man har såna här små kosmetiska saker. Ja, men det gör ju alltså det gör ju spelupplevelsen större. Speciellt jag, jag är också en sån person som gillar att springa runt och göra äh, läjliga saker och jag vet att eh äh, Lattile är också en sån person som som verkligen eh, gillar att göra de här sidosakerna, små sakerna som gör att man får man får liksom ingenting vettigt ifrån det, men du får någonting lite kul liksom. Ja, precis, precis. Så att det det gör ju spelet rikare. Ja. Så är det. Ju. Och sen har du även då ehm passiva ett klassträd så att säga. Mm. Och varje klassträd är uppdelat i tre olika. På Technomancer har du Pestilence, Tech shaman och de Demolisher. Ja. Och de har även uh, olika delar där de knyter samman så att man kan hoppa in på andra träd och sånt också då. Mm. Och jag har endast lagt på pastillen sen så länge. Mm. Och det är för att jag hittade högst upp i i början på pastillensträdet så hittar jag sniper master. Aha. Vilket och det det här är någonting som alla har. Alla har inte just sniper master, men alla olika klasser har nån slags bonus i olika vapen och dylikt. Mm. Mer än ett vapen oftast. Uh, sniper Master ger mer skada för när du använder sniper rifles mm. och högre drop rate för sniper rifles. Jaha. Så om du är ett fan av sniper rifles så är ju det väldigt bra. Ja, ja, Vilket <laughs> även då ökar att chansen att när det droppar en legendary är ju chansen större att jag får en sniper rifle som är legendary då. Ja ja, precis. Och det är ju klart att det vill man ju ha. Det är ju dit jag vill gå. Precis, precis, precis. <laughs> och det det finns jättemycket olika passiva grejer i i i de här skillträden. Ja, ja. Så det, ja, fantastiskt. Jag är än så länge jättefascinerad och jättenöjd med det här spelet och jag alltså jag tittade ju på lite trailers och sånt där och liksom okej, okay, ja, trailers. Ja, men det verkar vara ett coolt spel. Det kommer nog vara populärt, men inte så mycket för mig. Ja. O och, och sen så den en av våra brittiska kompisar. Ja. Började prata mycket mer om det så jag började titta på mer videos. Jag installerade och testade demot och det gjorde att jag blev helt såld när jag testade demot. Ja. ja. För det var demot finns ju fortfarande öppet ingenting de tar bort. Du kan testa spelet innan mm. du väljer att köpa det. Ja men. Och det demot är egentligen eh, hela början på spelet. Storyn i början. Ja och eh, nästan alla grundmekaniker i det spelet ja. får eh, kan du testa på och sånt då. och det du gör under demot kan du ta med dig över till, till eh, hela spelet sen om, om du väljer att köpa det. Ja. Och eh, det enda de har plockat bort från demot är crafting för det finns ett crafting system i det här spelet. Okej, okay, ja. Och jag jag kände ju att det det det gjorde mig väldigt nyfiken. Mm. Så jag ville ju åtminstone hinna spela fram till crafting delen innan jag pratade om det här så jag kunde berätta lite för de som har testat demo att vad crafting delen är om de inte själva har köpt det för det känns inte som en spoiler att berätta om mekaniken i det. Nej nej. Och det är en ganska enkel enkel crafting, det är, det är inte jättekomplicerat. Du har ju fem delar armordelar och tre vapen. Mm. Så det är ju headchest, hands, pants och feet. De ja. klassiska delarna. Ja men. Och sen har du de tre vapnen jag berättade om innan. Ja. Och sen har du klassiska rariteter. Eh vit, grön, blå, lila och orange. Ja. Kommer de en jewel rare, epic och legendary. Ja. Och det är bra att de har använt de här klassiska färgerna för när ett när ett item droppar på marken. Så ser ju du den här färgen med en liten stråle på sig. Mm. Och du vet när det när det börjar droppa de här rare och epic och sånt, mm. man får verkligen den här åh ja känslan. <laughs> så så för att man är så van vid de färgerna från andra spel. Ja men, ja. Och och det hjälper ju spelets känsla jättemycket att man får den igenkänningen. Ja men visste du det så? Visste du det så? Craftingen har resources. Mm. Absolut. Eh, mm. uh, du har scrap som är da, da, da din av olika pengar det du använder i chopper och får om du säljer och såna här grejer då. Ja. Sen har du läder eh och du har iron, titanium och charts. Ja. Det är de olika eh resurserna. Och till exempel iron kan du hitta ute och och med ett, med ett speciellt verktyg du har från början eh mm. mina det då. Ja, ja ja. Men du kan även få de här materialen genom att plocka demolerade, plocka sönder rustningar och vapen och såna här roligheter. Ja. Eh det du kan göra med craftingen är att du kan improve rarity. Du du ökar helt enkelt rariteten. Har du en blå, en rare, ja. så kan du öka den till till exempel lila ja, raritet ja. istället då. Ja. Eh du har race attributes. Varje del och vapen i spelet har ett grundstatt. Till exempel du kanske hittar en rustning som ökar max HP. Mm. Då om du använder race attribute, då ökar den max HP:n. Det är attributet. Ja, ökas. ja. Eh, ja. vissa vapen jag har eh som Technomancer har life leech. Mm. Om jag ökar attributen då är det life leechen som ökar. Ja, okej. Okay. Så det är det alltså grund attributet på vapnet mm. så att säga. Mm. Sen har du modd gear. Och det är där det börjar bli lite intressantare. Ja. Uh -huh. Då har du när du kommer upp till blå, lila och orange då, då har de moddslott på sig. Okej. Okay. Så du kan lägga in olika effekter. Vapnen har kommer med moddar i sig. Mm. När du demollerar ett vapen med en modd, så lär du dig modden. Okej. Okay. Så du kan crafta den till andra vapen och ja, byta ja. ut moddar och sånt som till exempel då min nuvarande sniper har burning bullets. Den lämnar burn i 8 sekunder på en fiende. Men ett tidigare sniper jag hade som jag plockat isär mm. så som jag antagligen kommer använda den här modden när jag spelar i party. Mm. Den heter Killer Medic. Ja. Och den healer 87 eh hälsa till alla i partyt eh, inom en radie på 5 meter från fienden jag dödar med sniper rifle. Så har du till exempel då en devastator och en quickster som är milik närstridskaraktärer ja. yeah. och jag ligger längre bak och till exempel ja killstealar ja. då hillar jag dem. Ja. Det är jättekul. Ja, eller liksom när du får in headshots på dem och sådana saker. Aj, jajamän, precis, ja, men precis, precis. Eh uh, sen har du swap variant. Mm. Eh uh, och det är det är ganska rolig grej. Du har ju assault rifles och alla de här olika sakerna. Och om man är på ett skjutspel sen innan så vet ju man att man har det här eh halvautomatisk, fullautomatisk, single shot och såna här grejer. Ja. Swap variant. Ja. Byter du då sorten på ditt ja, vapen? Ja, ja, okej. Okay. Ja. För du så du kan ändra så att du har, inte skjuter ja. tre kulor, en kula, du vet, såna här ja. grejer. Ja. Och sen har du level up. Ja. Så för vapnena droppar ju men beroende på din svårighetsgrad så kan du roden egna level då. Ja. Men du kanske hittar ett tidigare vapen som du är jättefast vid ett legendary eller något sånt ja, där. Ja, det är absolut hänt. Absolut. Och i detta spelet kan du gå in i craftingen då och levla upp det till den level du är på. Du kan inte levla den över i din level cap. Nej, men det vet. Inte. Men du kan alltid levla den så att den är lika bra som vapnarna som droppas fast. Ja det är ditt favoritvapen. Ja, ja men precis precis. Så det, det är också en sån här spelmekanik. Är, wow, varför varför gör inte fler spel så? Nej, det är... jag vissa spel så om man bara jag hittar det här legendaryt och det är ett av de bästa i spelet. Jag kan inte använda det här för att jag hittade det det när jag var väl 10, nu är jag väl 80. Precis, precis. Det har ju hänt i vissa spel. Absolut. Jag har ju det. Det Jag är jag är ganska hypad och nöjd med det här köpet mm. och kommer kommer någon tåligen lägga in ett antal timmar i det här spelet. Mm. Det det är mitt eller äh, jag betyget om det än så länge. Ja men precis precis. Jag det har ju bara varit ute i en dag som ja, faktisk, så att Ja precis. Men äh, helt helt värt att, att spela och är man är man osäker på om det är ett spel för dig, testa demo. Ja. Det, det det är alltid gratis att testa demo ja. och det finns ingen time limit på demot heller. Ja det är ju bra. Ja, så du kan du kan fortsätta spela det mot och du kan eh, liksom skapa en ny karaktär och testa alla klasserna och såna här grejer också. Ja. Och och som sagt, om du om du hittar legendary så även dina dina resources och såna saker fyller ju mer sen till eh, hela spelet. Ja, precis. Så kör på. Ja, jag gillar när när företag gör så att man kan fortsätta med ja, demo mot egentligen inte är ett demo i sig utan att demo mot är början på spelet. Ja, precis. Och att du sedan kan få med det du har gjort den progr den progressionen du har gjort i demo mot kan du få in i det riktiga spelet ja, också så att behöva göra om det. Ja, jajamän. Så det det är bra. Det gillar jag. Ja men. Ja, men det var det du hade att säga Mount Riders eller? Jajamän, det får det får räcka så för den här gången. Det får räcka så för den här gången. Jag jag kommer säkert prata lite mer om det senare när jag har spelat mer och även när jag har fått testa på co-open med lite vänner. Ja, precis, precis. Då då går vi vidare så börjar jag prata om mitt spel. Vilket är Bravely Default som är ett väldigt gammalt spel. Det kom ut 2012 eh till 3DS:en släpp av Square Enix och utvecklat utav Silicon Studios. Ja, je man, det är du dubbel Square Enix i det här avsnittet. Ja, je man, visst är det så. Ja, eh detta spel då som inte ska förväxlas med Bravely Default 2 som är aktuellt just nu. Ja, precis, det här är är den gamla. Precis, detta är originalet då så att säga. Första. Ja, eh det fanns fick ju en spin-off också som heter Bravely Second eh som också inte är tvåan då utan det, utan det här är ett ett separat spel från det. Ja, jämna. Eh, men i det här det här det här spelet så i alla fall så så är man i världen eh, Luxendark och där är det så att i den här världen så hålls den i balans utav fyra stycken olika elementkristaller som vi säkertligen har hört tidigare i typ Final Fantasy. <laughs> Aktiva spel. Eh, det är väldigt som man säger klassiskt Final Fantasy det här spelet till till viss del. Eh du har ett par olika liksom globala regioner då som som har olika av de här kristallerna och sen så har du en en global religion också som heter The Crystal Orthodoxy. Och de här eh den här religionen då är de som liksom har hand om kristallerna och det är sagt att kristallerna samlar in eh böner och sånt ifrån folket då. Men nu har kristallerna blivit inslutna i ett slags mörker. Och eh, det är inte bra så att eh eh vinden slutar blåsa och det blir eh, massiva vulkanutbrott och havet svartnar och grejer. Det, det och det, det är inte bra. Nej, det låter inte bra, det låter Nej. inte bra. Så Agnes och Bleach som het som är The Wind Vestal alltså personen som är vad ska man säga? Pristinna av vindkristallen då. Ja, hörru. Är är på ett uppdrag att försöka se till att de här det här tar rea på var som har har gått fel helt enkelt. Och när hon är på sina sidan resor så händer det en jättestor händelse. Det det vill säga en en en stor Södhål dyker upp mitt i världen. Jättestort hål dyker upp mitt i världen och slukar en hel stad som heter Norände. Eh och alla i den staden dör förutom en person som heter Tis som eh, vaknar upp i staden Kaldisia. Eh när han vaknar upp i den här staden så så minns han inte så mycket utan han måste springa tillbaka och titta på ruinerna av eh, sin stad. Eh så han tar sig ta sig tillbaka till staden för att se ifall det finns några överlevande. Det gör det inte. Spoilers. Eh men där träffar han Agnes då eller Agnes och eh de träffar också en en Cristfairy en kristallfe då som kallas för Airy och hon berättar att kristallerna har blivit in täckta i ett mörker och det är därför som de här sakerna börjat hända och att de måste åka runt i världen och väcka kristallerna igen ta bort mörkret och väcka kristallerna det är som man ska eh ja, det är så det som man får för rådning på det. Igen. Lite Final Fantasy, lite Secret of Mana, precis, Jag får lite vibes här. Precis, precis. Eh, och som att inte det var nog med besvär så blir de också anfallna utav hertingdömet som kallas för Eternia. Och eh efter att de har blivit anfallna här utav de här så så följtis med Agnes för att skydda henne på sin resa väl tillbaka i Caldisia så träffar de också en person som heter Ringabell, en väldigt mystisk man som i stort sett är har dedikerat sitt liv och varit försöka charma tjejer. Eh han har minnesförlust så han minns inte vem han är. Eh men han har en väldigt väldigt konstig bok som verkar berätta framtiden. Ooh. Så att i den här boken som kallas för this journal så hittar man ja, enigmatic writing som är typ en dagbok som eh, han har fört då när men den här dagboken berättar om datum som inte har varit än och berättar ah, om liksom framtida ah, events och såna han saker. Är det en tidsresa när den lilla busen? Ja, men man kan tro det i alla fall. Eh sedan så finns det också notes på folk, locations, notes som liksom man tar eh, om olika saker och ting och sen termer för att kunna hjälpa en med olika ja, termer i spelet då. Det blir lite som en som en den här den finns liksom hela tiden att att det tillgå. Och det är också här du har din, liksom i, din items och dina beast be, gear och combat bonusar och abilities och andra såna saker som så du kan få lite mer information om dem. Eh, det här combat bonus-systemet är lite kul för att när du klarar en fight på första rundan så får du lite extra bonusar och klarar du också den utan att ta någon skada så får du också extra jobbpoängbonusar och typ en en sorts XP. Ja precis. Eh <gör> så att du får Det är ju det, det Trails of Mana har. Ja. Jag gillar såna system. <gör> du har du har one turn. Om du klarar den på one turn så får du eh då får du XP bonus och får du klarar du anskade då som är att undanta från skada så får du eh alltså får du jobbbonus och klarar du sweeper, det vill säga att du dödar mer än två stycken fiender i samma attack, då får du pengabonus. Och det är de tre sakerna som du får mellan varje fight då. Du får pengar, du får XP, och du får jobb XP. Jajamän. Och de här kan du också om du fortsätter göra dem, alltså gång på gång på gång i fighter utan att utan att ta en paus emellan som säger att du klarar varje fight på en turn. 5 gånger då får du en extra bonus och klarar du 10 gånger så får du en extra bonus. Det är ju lite småcoolt. Så att det man man vill de de, de som är vanligast att man får är ju one turn and unscaved, men sweeper kan man ju också få då. Ehm. Så det är lite lite roligt system, men om vi går vidare här så finns det också help så man kan få lite hjälp i den här boken. Sedan så finns det också job descriptions där du kan få beskrivningar på de olika jobben som du samlar på dig och event viewer där du kan gå tillbaks och hitta på ja men gamla event som har hänt tidigare. Sedan så ska man gå in ska gå in på ett annat ett annat system här då som är med jobben. Och jobben får du genom att hitta asterisks som är en sorts sten man kan få för att man vinner över vissa fiender som har den här stenen då. Och när du får den stenen då kan du vara det jobbet sen. Som en och de här jobben då som vi pratar om, det är white mage, black mage, eh summoner, plasser. Plasser helt det. munk eh, i början också, knight och så vidare. Eh och varje klass har 14 levlar. Och det finns 24 olika klasser eller jobb då. Ja, ah, det finns en hel drös att kombinera med. Eh, ja. Men sånt är alltid roligt. Eh en annan kul sak här är också att i din abilities där kan man liksom välja ehm först du väljer du ett jobb säger att du är en freelancer som är det första man är. Eh då vill du levla den. Men du vill ha lite saker som du har fått från en annan klass, säg white mage till exempel, du vill kunna kasta lite helings heling magi. Då kan du ha den som en som en extra klass eller du kan ha den som en extra abilities. Du kan få abilitiesna från den klassen men inte perksen kan man säga. Okej, okay, så alltså uh, inte statsen och, och såna grejer då. Precis. Ja. Uh -huh. Så du kan ha statsen utav night men fortfarande ha vit magi. Som andra ord dina vitmagisällskor kommer ju inte vara lika kraftfulla som en white mage men du har ändå lite backup. Precis. Ja men det är nice. Eh och de jobben kan du liksom då kombinera helt fritt hur du vill. Ehm sedan så ja, resan fortsätter i alla fall ehm efter att man har hittat den här boken. Eh och eh ringa bell Och då fortsätter han med att man möter idé som går emot sitt eget land. Hon är en riddare ifrån i från i Turnia då, men hon går går emot sitt eget land för att hon hon förer på sanningen bakom vad det är som händer liksom. Ja. Eh så då har vi fått hela vårat team här. Då har vi ju liksom eh då har vi ju Vindvästeln Agnes och du har eh den här överlevaren från den staden som har försvunnit du har eh män med minnesförlust som verkar vara från framtiden och du har idéer som går emot sitt eget folk. Det verkar som en en en grupp av lite förvirrade människor. Precis, verkligen och precis som i många andra nya spel nu så kan man ju få sån här interparty dialoger lite hela tiden så att man får ju verkligen en känsla för de här olika karaktärerna och liksom hur speciella de är eller ja speciella och speciella de känns ganska så klassiska nej <laughs> men de får ju verkligen personligheter genom alla de här små dialogerna som man kan få genom hela hela spelet då nej men Eh sedan så efter det så liksom reser man ut i världen för att väcka de fyra olika kristallerna. Det efter det så tänker jag inte berätta så mycket mer om själva storyn i sig. Det jag tycker att den behöver upplevas själv även fast det är ett väldigt gammalt spel. Men det jag kan säga om storyn är att det är inte slut när man tror att det är slut. Ja. Ja just det, det här har du <skratt> nämnt för mig innan. Just det. <skratt> ja, nej för första gången så trodde jag att det var slut och sen så visade det sig att nej, det var inte alls slut utan det var någonting annat som hände och eh Eh sedan nästa gång som jag trodde att det var slut så visade det sig att det, det finns ett ännu ett annat slut. Det det blev det tog slut gjorde det. Men det visade sig att det var inte the true, true ending, men det var det var bara ett annat ending. Så att eh, iväg igen och nu är eh, jag har fortfarande inte klarat det här spelet för att just nu så sitter jag fast på en boss eh som är helt optional. Den här bossen den här bossen kan du bara nå om du har Eh om du är lev max level på alla karaktärer, max level på alla jobb på alla karaktärer. Oj, du du har du har lagt lite tid på det här spelet säger du. Mhm. Mhm. Har -hmm. ja, det är nice. Som sagt, det är 24 olika jobb och 14 levlar på varje jobb som ska levlas upp. Och sen 99 levlar på karaktärerna så att det det har jag har kämpat. Jag hör att att jag sitter här i studion med någon som uppskattar att grinda, XP. Ja, ja, ja men. Eh det här spelet gör det ganska relativt lätt att grinda XP och eh genom sitt battle system och sin eh sin vad ska man säga difficulty settings. Men jag kommer till det alldeles strax här. Battle systemet går ut på på det här att du har vanliga attacker. Du har abilities, då är det som är liksom jobben då som ger dig olika abilities att kasta spells och olika andra saker. Eh sen har du items som vanligt och sen run också ganska vanligt att du har. Där det här spelet skiljer sig lite grann dock är ett eh, system som kallas för Brave eh och det är det som och och default då det är ifrån spelets namn kommer Bravely Default. Som du gör en brave då använder du någonting som kallas för battle points som du har i spelet. Och när du har noll battle points och uppåt så så kan du göra en tur men har du mindre eh battle points är noll som går ner till minus 4 då har kan du liksom inte göra din tur ifall det även fast det är liksom din tur att spela. Ja okej. Okay. Eh så man får väl liksom välja och balansera det här men samtidigt då om du använder de här battle pointsen i Braven så kan du göra en till attack den rundan. Så att eh med Brave kan du då alltså göra upp till fyra attacker på samma runda men sedan så måste du vänta fyra rundor för att få göra igen. Ja, för att du måste få tillbaka de här poängen igen då. Precis, precis. Och då får du tillbaks en per du får tillbaks en battle point per runda. Ja, okej. Okay. Eh och default istället då eh är att du skyddar dig eh, det är som är att skydda dig liksom eh, shield i alla fall då. Men det ökar också ett i battle points. Ja, ja. Eh så att du kan säga att du skyddar dig i tre rundor. Då kan du attackera 4 gånger i en runda men ändå få eh göra en gång till sen då. Ja, för att du har samlat på dig så pass mycket poäng. Precis. Eh, sedan så finns det ett annan speciellt sak med det här som heter Summon Friend. Och Summon Friend är det här spelets sätt att använda Street Pass grejen på eh, de här 3DS:orna. Och en Street Pass är ju alltså att du har igång det här och träffa någon annan med en 3DS på gatan som har en Street Pass och så får ni en Street Pass och skickar lite information fram och fram och tillbaka till varandra. Ehm Och där är det så att man kan ha eh uppladdat en en attack som man har gjort då som gärna är väldigt eh stark så att man skickar över det till till folk som går i närheten av en då. Det som är bra med hälsos med det här systemet är att du behöver inte nödvändigtvis street passen utan du kan också få de här via internet fyra stycken random om dagen. Okej. Okay så att du behöver inte få streetpasset nödvändigtvis utan du kan också få vänner över internet eller friend codes. Ja ja. Så att det det är ju det är ju säkert på det sättet. Eh det det tvingar liksom inte en till att försöka leta upp folk med 3DS. Nej, och idag. speciellt inte när det är så pass gammalt nu. Precis, precis. Eh sedan så ehm finns det finns det sån här specialattacker också. Och de är baserade på de olika vapnena som du använder så om du har eh ett svärd du skippat till exempel så är det att om du har använt brave 5 gånger då får du en specialattack. Använt den 10 gånger så får du en annan specialattack. Använt den 15 gånger så får du en annan specialattack. Eh och daggers är det liksom man varje gång som du använt items eller andra såna saker och det är, det är varje varje vapen har en specifikt sak som du behöver ha gjort ett par gånger för att få tillgång till den specialattacken då. Ja, okej. Okay. Och varje gång som du använder en sån specialattack så resätteras den counter då. Så att det det är också ett litet speciellt system. Sedan så kommer man till Bravely Second som är ytterligare en special sak att hålla reda på och då har man SP-poäng som man ska hålla koll på. Och de här SP-poängen, de kan du få upp till 3 stycken. Eh och SP-poäng får du genom att du har din eh du har 3DS:en i sleep mode. Så att du när du inte spelar då att istället för att stänga av den så har du kvar den i sleep mode så kan du få fylls det här långsamt på. Jag tror att det är 1 per 8 timmar eller någonting så det går. Okej. I riktiga timmar då. Eh men det det gör är att eh du kan få en var, varje SP-poäng som du använder. Du kan få en extra attack in när du vill. Du trycker på start. Och sen så blir det din tur oavsett om det är mitt i fiendens eh, tur. Och ehm ja, som sagt. Man får ju använda dem klokt då för du kan bara ha max 3 eh och du får ju vänta en massa timmar i sleep mode för att få få tillbaka dem då. Eh men det det är värt ifall man märker att okej, okay, nu håller jag på att dö men han är också nästan död den här fienden så att därför hoppar jag på och, och kör den. Eh sedan så sa ju det att spelet i sig är ganska snällt med grindingen för att eh du kan ha autobattle på. Vilket gör att du gör automatiskt eh den senaste rundan som du har satt in. Och du kan också ändra speeden på eh, på eh, fajterna. Så du kan ha vanlig speed, dubbel speed eller 4x speed på fighten vilket gör att saker sker väldigt fort då. Så att om du har 4x speed auto på och sedan slutligen också går in och ändrar i difficulty settings så kan du också öka encounter raten. Och du kan också minska en encounter raten så du kan sätta encounter raten ner till 0 så att du möter inga nya fiender, men då kan du å andra sidan inte levla heller. Eller så kan du sätta upp den till 100 och då vill säga att du möter jätte jätte jättemycket fiender hela tiden. Eh så att på det sättet då om du ökar den till max där så får du fighter hela tiden. Du kör på fyra gånger hastigheten och autobattle för att du har hittat en kombination som gör att en combo som funkar. En combo som funkar. Eh <laughs> så kan du liksom bara bränna igenom det här, men det kan också vara livsfarligt för att missar du med det här och inte klarar av första rundan, då kan ju det bli riktigt riktigt farligt när de kör autobattle för att man vet inte vad de hittar på. Nej, det är klart. Eh och tar du tar de tar du då mer stryken var du kanske klarar av så wipear ju du. Så att jag har hänt ett par gånger när jag har spelat eh, och varit ute och levlat att jag har varit tvungen att levla om allting för att jag har varit för kaxig. Ja, det. <laughs> så det är det är farligt. Sedan så har man då också så som jag sa förut abilities där kan du sätta in jobbkommanden som var det här extra jobbet som jag pratade om då, men sedan så har du också fixed command som är passiva abilities som du också låser upp med jobben då. Och det här kan du välja bland alla jobb, olika passiva abilities, men du har bara si och så många slotts för det kan man säga. Eh och vissa abilities kostar en slot, vissa abilities kostar två slotts och vissa abilities kostar tre slotts och när du har eh som mest slotts så har du fem. Eh, liksom att välja på. Det är ju utökar hela tiden alltid ett som spel går också. Du börjar med en och sen så får du två och sen får du tre och så vidare. Ehm Och sedan Till slut så finns det ju då också självklart equipment. Och där finns det då de vanligaste sakerna som man brukar ha på sig. Eh hjälm, sköld, vapen ehm och eh, bracelet. Och det här, Ja, okej. Okay. Eh och det här braceletet då eh, det är olika passiva abilities också kan man säga. Det mesta dels det och det är ehm och eh vapen kan du också hålla i två hand eller många vissa vapen kan i alla fall hålla i två hand och då gör du lite mer skada men om du håller har två vapen som liksom också kan välja att ha så gör du mindre skada men du får attackera två gånger per runda. Så att det får man också hitta liksom en, en balans i hur man hur man föredrar det. Och eh har du en sköld så ökar du då defensen såklart. Ja, ja i må. Ehm Sedan så finns det också där att du kan eh välja optimum så att spelet väljer det optimala åt dig men då ändrar han aldrig braceleten. Den ändrar bara okay. allt annat så att braceleten som du har är liksom din extra skill eller inte extra skill men extra kanske typ uh, nullify silence eller någonting sånt till den stilen. Så så den ändrar den aldrig utan det får du alltid ändra själv då. Sedan så finns det som som jag sa då att man kan göra lite difficulty settings. Du kan ändra svårighetsgraden också. Eh du kan också stänga av att du inte får någon XP gain. Du kan också stänga av att du inte får några pengar. Du kan också stänga av att du inte får någon jobbpång. Varför man skulle göra det, vi har ingen aning, men du kan göra det. Så det blir lite svårare. Lite svårare. Det blir mycket svårare. Eh sedan så kan du också sätta på stäng av destination markers så att man inte vet vart man ska på kartan eller sådana saker utan men det är det jag gillar destination markers. Ja okej okay men. Och sedan själva difficultyn också då så du kan ha easy, normal eller eller difficult. Och jag kör ju på difficult hela tiden här. Eh så det har ju varit min upplevelse. Ja, i man. Det har varit relativt lätt fram till nu på slutet då är det riktigt jävla svårt istället. Jaha. Jag har en riktig riktig utmaning med det här spelet till slut. Ja, i man. Vilket är väldigt kul för att som sagt jag är på max level. Jag är på max level och jag har alla jobb maxade men det är fortfarande svårt. <laughs> <laughs> Och det är kul. Det är ja, jättekul. Absolut. Eh sedan så är det så också att eh, det finns ett litet eh vad ska man säga litet eh, basebuilding eh, saker det här spelade också. Och det är ju att den här staden som förstördes i början när Randy ni vill försöka bygga upp den igen. Ja, vad bra. <laughs> ja. Och det gör man genom att använda återigen de här street passen och internetanvändarna då. Så varje gång så när du har fått in street pass eller fått in eh internetanvändare så läggs de till som befolkare i den här staden som hjälper till att bygga upp den. Ja ja. Så och ju fler du har, desto fler kan du liksom lägga in för att bygga upp. Eh och ju fler du har för att bygga upp desto kortare tid tar det att bygga eh så man bygger upp och uppgraderar saker och ting så att du kan bygga chopper eh av olika slag eh och du kan bygga saker som ger dig bonusar när du kommer tillbaks in i den här skärmen lite då och då. Eh du kan också välja att ta tillbaka land för att du har inte du har bara ett litet land på den här skärmen i början och sen så liksom utökar du det och utökar det så kan du bygga mer saker och sådana saker så att Eh och det där anledningen till man gör det är för att man ska kunna köpa lite extra coola vapen och andra såna saker och det är bland de bästa vapnena i spelet som hamnar där. Och eh, du kan också få massa gratis stuff ifrån den här de här ställarna då. Och eh sedan så finns det också att du kan slåss mot fiender eh, som kommer och attackera eller nämnessisar som kommer från andra världar då så att när du får in är för in de här eh, internetanvändarna så får du inte bara med i dem utan du får också in bland med dig några nemesisar alltså fiender som är jättekrafffulla och nu när du har funnits ute så länge så är de flesta såna som du får är på liksom typ level 99. Du måste vara level 99 för att slåss mot dem här. Det är okej. Men man man, ja. man eh, men ibland så uppkommer det några som är liksom på en rimligare nivå, behagligare nivå <laughs> som man kan slåss mot och då kan man få lite extra saker som att eh Eh du kan få ett item som som som sätter ger dig mer max HP och såna här saker. Och då får du ju allt har ju alltid en efter det. Så att det det om man känner att jag fan jag klarar inte riktigt det här då kan du gå in och slåss mot såna och få lite extra bonusar så du kan öka din defense, öka din max HP och så vidare och så vidare grundstatsen då. Så att det är också ett sätt att att eh uh, grinda på. Ja, men Eh till slut så har du också en questboard där eh, du får liksom som man säger tutorial uppdrag för att lära dig hur spelets system fungerar och såna saker. Så att allting jag har suttit och förklarat nu har man lärt sig genom spelets gång också då genom att man spelar faktiskt spela spelet och får den här questboarden och uppfyller de questsen. Och när du har uppfyllt ett quest så får du också en belöning för det. Så att det är värt att göra de det är värt att lära sig <laughs> mekanikerna. Nej, men inte bara för att man ska kunna spela spelet bättre, utan också för att du faktiskt får typ ja men Phoenix down, fjädrar och elixir och andra såna grejer. Eh och itemserna funkar ju som som de gör i alla andra såna här spel. Du har liksom Phoenix down, du har ehm på påsöns elixir, eh eter och så vidare och så vidare. Eh och det är exakt samma saker här, men en sen klass finns klassiska RPG sakerna. Precis. Eh och som sagt, jag tog upp ett par klassiska eh RPG jobb som fanns där förut, men det finns ju som sagt för 24 jobb så att det finns jättemånga knasiga jobb i det här också som som dyker upp på slutet i alla fall. Till exempel så är en selfmaker som är lite intressant för den gör att du kan kombinera olika items för att få nya konstiga effekter. Lite lite alkemist över hela. Lite så. Så att det det är det det är det spelet. Det är ja. ett väldigt bra spel. Jag synd att jag inte har spelat det föruns nu. Eh egentligen känner jag. Men det är väl ändå i tid att spela det nu då eftersom tvåan är på gång. Precis. Alltså det har redan kommit ut faktiskt. Ja, det har till och med kommit ut, ja. Jajamänsan. Eh men jag vill jag vill spela både den och Bravely Second innan jag slänger mig i kast med med Bravely Default 2 då. Aha, då kanske vi får höra om om båda de senare. Ja, det är inte alls en omöjlighet. Det är det är framförallt så det är det enda som jag egentligen kan kanske kan klaga på. Jag vet inte vet inte om jag det är att klaga, men det är att, att storyn i sig eh känns lite barnsligt skriven. Ja. Den känns inte som liksom, inte riktigt för min ålder längre <laughs> utan nej. den är nog tänkt för en lite yngre. Ja, i må. Eh så det är väldigt mycket saker som känns lite väl utpekade, men å andra mm. sidan har de också lagt in ett par saker som är jävligt snike och snygga i det. Ja som hintar om framtiden som kommer hända allt eftersom redan redan från början om man är lite klippt så kan man faktiskt ana lite saker. Jag gjorde inte det. Det kom som en kom out of left field, men det var ungefär då som jag började inse att okej, okay, men det kanske inte är som allting ser ut att vara. Och så visade det sig att det är lite sen, strax efter det då att ja oh, nej men det var inte så. Ah precis. Så att ja, de de har ett par bra twists and turns i i sig och de har rätt bra story. Det är väldigt intressant story element som jag inte kan gå in på riktigt, men jag ja, tycker det är väldigt ja, mycket men jag tycker det är väldigt intressant. Så att men det är det jag håller så här om om om Bravely Default då. Ja, i man, det är ju perfekt. Det låter som ett som ett bra RPG. Ja, men det är alltså väldigt eh, Grundläggande så är det väldigt by the numbers kan man säga. Alltså det är väldigt eh, klassiskt. Men sedan så lägger han in massa av de här extra sakerna på All det. sina då. egna små element i det klassiska. Precis, precis. Och det hjälper till att balansera det klassiska lite granna kan man säga. Eh mm. det ger en jag jag tyckte ju från första början att det kändes väldigt OP med det här att man kunde göra jättemånga attacker på samma runda tills det så att jag insåg att det kan finnas också vad det att göra. Ja. <laughs> ja, men. Så så att det det ja. Men med andra ord så är det nyhet dags nu då. Dags ja ja men, dags att ta nyheter. Det är nyheter tycker jag allt är kul. Se ja. vad som har hänt i spelvärlden och om det har kommit något nytt eller om det är någon som har fått sparken eller någon ny som har blivit anställd eller någon som har fått bli uppköpt eller. Precis. <laughs> det händer så mycket de här den här senaste tiden inom den här världen. Verkligen. Jag vet inte om det har börjat hända mer saker eller om det bara är för att man har börjat ha koll på grund utav podden här. Ja, jag tror det är på grund av podden så har vi mer koll på vad som händer i spelvärlden för att vi rapporterar nyheter. Precis, då måste man försöka hålla koll. Ja, jamen, men jag tycker det är jättekul att följa såna nyheter nu för tiden. Ja ja, absolut, jag med. Det är ett intresse som podden har skapat åt mig som jag inte visste att jag riktigt hade. Precis, precis. Man får känna sig som en liten hobbyjournalist liksom, man letar ja, upp precis. de här nyheterna. Men jag kan börja med att kasta ut en liten nyhet. Absolut. Risk of Rain 2 har ju släppt en stor anniversary update. Ja just det, precis. Nästan som en nästan som en gratis del, säger men det inte är inte en del, det är bara en väldigt stor patch. Ja. <laughs> och med den här uppdateringen så har vi fått eh, nya bossar, nya item, så massa såna här roligheter, mm. men det mest intressanta Mm är ändå att vi har fått två nya klasser. Två nya klasser. Jag tror ja. det var bara var en. Eh, du tänker Bandit? Ja, precis. Absolut. Det är en ny klass som är spelbar från start. Mm. Eh när när du när du är i spelet, har jag säga när du hostar ett game. Ja, ja. Men sen har vi även fått en hemlig klass som du inte kan starta spelet med. Ooh. Eh Heretic. Okej. Okay. Det det det finns heretic items i spelet mm. och i med den här uppdateringen så har de även lagt till mer heretic items så nu finns det fyra heretic items. Ja. För att du ska kunna bli den här klassen heretic, ja. <laughs> som den heter, så måste du samla ihop alla heretic items under ett random då. Mm. Och när du har gjort det så transformeras man till eh klassen eh, heretic istället. Oh. Intressant. Så du kan bli den med vilken av de andra som helst som du startar med, Aha. men du kan inte starta med den. Och heretick items är, är blåa items också. Mm. Det är de man köper på någon speciella basar shoppen eller i eh, pods man kan hitta och betala det speciella myntet för. Precis, precis. Och det är intressanta. Jag har inte testat, jag har testat bandet. Det är en solid klass, rolig klass, inte för mig. Nej inte min spelstil men jag kan förstå om folk kommer uppskatta den väldigt mycket och den har riktigt sjuka attacker för sig emellanåt. Mm. Men eh uh, Heretic då. Den har en väldigt speciell grej, den har minus i health regen. Oj. Så du konstant förlorar liv. Det låter ju livsvarigt. Ja, precis. Det det är det. Men det finns ett item som vi som spelar ihop på min Discord. Mm. Vi har alltid pratat ner ett item för vi har tyckt att det är ganska värdelöst i jämförelse med många andra items. Mm. Och det heter Transcendence. Det gör att du tar bort all din eh vad heter det? HP ja. sänker den till 1 och istället får shield. Och en ah. annan effekt transcendence har ah. är att han även nollar din health region både upp och ner. Okej. Okay. Så du tar bort den minus health region som heretic har från början ah. om du plockar på dig transcendent. Aha. Så nu känns det som att wow, det kommer äntligen vara värt att göra en transcendence bild om man siktar på att försöka transformera in till heretic då. Precis, precis. Och då då kan det vara väldigt värt. Ja, men det låter ju absolut. Då blir du säkrare med heretiken då. Ja, precis. Så ja, det känns som en väldigt intressant karaktär som jag ju måste ge mig på och försöka spela med. Ja. Det är också <laughs> intressant så att eftersom det ändå är så pass eh vad ska man säga? kansbaserat spelet eller randombaserat <laughs> så så känns det ju som att man ja inte alltid kan spela som här ute utan att du måste liksom verkligen satsa på det. Ja, i men fast du kan ju dock använda artefakter då och ja, göra ja, så att du det. väljer vilka items som ska komma ur låda och dylikt då så att du precis. kan eh, mer bygga en bild istället mm. för att gå helt eh, random. <laughs> precis, precis. Jag jag har ju fortfarande inte spelat på det sättet än så att eh Det kommer. Vi det kommer. vi ska vi ska testa på det med. Jajamänsan. Det ska ju nämnas också. Jag har ju faktiskt spelat Henry's eh, Covert Rain 2 för första gången. Ja, precis, <laughs> precis. Det är roligt. Ja, äntligen. Ja, men det var, ja, det var min första nyhet. Ja, eh jag slänger mig in med en annan nyhet här då som är att eh, Sony nu officiellt har tagit ut och sagt att de ska göra en Ghost of Tsushima film. Oj. Jajamänsan med John Wick regissören Chad Stahtwick som som regissör. Det kan ju faktiskt bli lite intressant. Det kan det absolut bli. Det ska bli väldigt spännande och han är ju för detta stuntman också så att det kommer ju bli mycket snygg action i det tror jag. Ja, ja men. Eh sen så får vi väl se ifall ifall han tar mycket inspiration ifrån Kurosawa som skaparna utav Ghost of Tsushima har gjort då. Med olika standoffs och andra såna grejer. Super spännande. Jätte spännande att se vart det är, tar vägen. Mycket äh, mer information än så vet vi inte än. Nej, vi vi får vi får försöka hålla koll på detta. Absolut. Eh äh, Monster Hunter Rise har ju kommit ut. Ja. Eh äh, de har än så länge skickat 4 miljoner fysiska kopior worldwide. Det är rätt mycket. Eh äh, det släpptes 26 maj så det är ju cirka en vecka ja, de har skickat 4 miljoner. Då pratar vi inte om elektroniska köp. Nej. Vi pratar om fysiska kopier. Bara fysiska kopier. Och Monster Hunter World på 2 ja. veckor så skickade de 6 miljoner. Och Rise har gjort 4 miljoner på 1. Mm. Så folk har verkligen suttit och väntat på ett nytt Monster Hunter-spel. Ja, ja men. Och det är det som gör mig lite ledsen när det är att åh, jag får vänta ett år innan det kommer till PC. Ja. Men jag ska ha det till PC, ja. så är det. Självklart, samma här, <laughs> samma här. Så men i alla fall, det går bra för Monster Hunter Rise. Det är bra, men det jag gillar också att det går bra för Monster Hunter Rise eh och jag hoppas att det blir går ännu bättre för Monster Hunter Rise när det kommer till PC för att jag vill att de ska inse att de ska släppa PC med en gång. Ja, precis. Men jag jag alltså det känns som att om Monster Hunter Rise får samma reaktion som Monster Hunter World fick till PC mm. så alltså då måste ju börja fokusera mer på PC och inte lämna oss liksom efter. Precis. Eh eh är åtminstone är bara announceade tillsammans med att de announcear Rise liksom originalet för att som nu de gjorde med Rise nu så bara liksom men det skulle exklusivt till Nintendo. Nintendo och sedan så var det time deck exklusiv i slutändan då. Precis att de bara från början sagt att okej okay, det kommer till PC. Ja, precis. Det kommer till PC. Du får gå vänta ett år men det kommer till PC. Det det har varit då hade jag kunnat peppa på det på ett annat sätt annat sätt innan för ja, nu nu är jag nästan mer irriterad för att jag måste vänta ett år liksom. <laughs> ja. Jag hade ju visstligen varit irriterad om om att få vänta ett år om de hade annonserat det tidigare också. Absolut, men för man... det som stör mig är att det inte släpps på alla konsoler samtidigt. Samma. Fast det känner ju jag ju med alla spel. Ja. Jag ja. tycker inte om det här att nej men vi vi håller fast i ett år. Nej. Äh, slantet alla. Ja, Kom igen nu. Jag förstår varför de gör precis. det. Men jag tycker inte om det för det. Nej, nej, men precis. Bara för att man förstår varför behöver inte betyda behöver man inte tycka om det. Nej, precis. Man måste ju inte hålla med. Nej, precis. Som konsument behöver man inte hålla med. Hade vi varit självutvecklat spel så hade vi säkert haft det där. <laughs> Eller jag vet inte om det är så mycket handlar om att Jag tror inte det är utvecklarna, nej, nej, det är ju nej, nej. Publisherna, publisherna som vill precis. tjäna pengar ja. innan de andra publisherna får tjäna pengar också. Självklart, visst är det så. Och det är framförallt också de här stora spelföretagen som som antagligen dumpar in en hel del pengar i projekten. Ja, precis. Som får de här time exclusive liksom. Eh, men vi går vidare och snackar lite granna om när det kommer till så här att dumpa in time exclusive och andra såna saker så har vi faktiskt eh spelstudion Japan Studios som är PlayStations inhouse studio kan man säga eller, eller en av dem rättare sagt. Det är ju så att eh jag rapporterar ju i avsnitt 77 här om att de håller på att avveckla den studion. Och du har det kommit ut att de eh omarbetar den studion för att sätta ihop den med Team Asobi som är eh utvecklarna utav Astros Playroom alltså till PS5:an här nu det är ju liksom ja lite sandbox i lite liksom sånt spel som som kom med PS5:an. Ja, okej. Okay. Och de vill liksom fortsätta utveckla det här så att det ska finnas massa andra andra saker att göra i det i det rummet också. Mycket utav Japan Studios blir intryckta i det företaget och det verkar väl inte jättemånga tycker är superkul så att de det det både bladbrod producenten och Silent Hill skaparen har ju försvunnit som jag rapporterade då men nu har även Demon's Souls remake regissören Gavin Moore lämnat. Och han tyckte att det var lite ledsamt tror jag att efter 24 år med Sony och 18 av dem med Studio Japan så är han lite ledsen att han behöver lämna dem. Ja det förstår jag efter så många år. Ja. Nej, det är klart att det är lite sorgligt. Visst är det så, visst är det så? Så att vi får väl se. Det här beslutet verkar ju få Sony att blöda talang lite granna så att Men det känns ju inte för varsån, men om man tar alla de här stora Xbox, Nintendo och Sony och så här. Mm. Det känns ju som att Sony är de som har gjort konstigaste beslut senaste tiden. Absolut. Jag tycker att det är Jag det känns konstigt också för framförallt för jag har alltid varit en stor Sony fanboy. Ja, i man, ja men Så... det är jag inte längre inte varit på flera år nu. Nej, det är konstiga beslut de har tagit och nu som sagt tar de bort en av sina mest en av de studiorna som har utvecklat spel som Demon Souls och Bloodborne. Ja, i man. Det är Alltså ja, det, det är ju populära titlar ja. så det, det det känns ju som liksom vad vad gör ni? Nej, men de måste säkert en plan bakom det hela som vi får höra om senare. Jag har dem säkert, det har jag. Jag antar att vi vi fortsätter följa det här ja. tåget och se vad ja, vad det slutar. Vi gör väl det och sedan så får vi väl se vad Astros Playroom ska utvecklas också då och det verkar som att det håller på att utvecklas någonting åt ehm vad som heter Roblox eh hålet liksom att du ska kunna göra dina egna spel och såna saker i den här världen och sånt. Ja så okej. Det det kanske kommer satsas mer på sådana saker då. Vi får helt enkelt vänta och se. Ja, precis. När du ändå är inne och pratar lite om Sony där. Mm. Sony de stänger ju nu nu ner butikerna för PS3, PSP och PS Vita tyvärr. Ja, ja. Inte tråkigt? Ja. Och Nintendo slutar sälja Super Mario 3D All Stars ja. och de slutar även sälja det första Fire Emblem-spelet. Mm. Så det är ju det är ju klassiker som som slutar säljas här. Ja. Och det det är jättetråkigt. Ja. Men samtidigt så går Xbox ut på Twitter och säger att det är uh, viktigare än någonsin att vi säker säkerställer ikoner och att ikoner och klassiker bevaras. Mm. Liksom tvärt emot vad Sony hon inte ändå håller på med just nu. Ja. Eh uh, och vi får ju se detta i deras uh, tjänst XCloud. Ja eh där de har lagt upp jättehäftiga titlar som Fable 2, Elder Scroll Morrowind, första Gears of War. Har du andra klassiker? Ja, absolut. Fallout New Vegas, Double Dragon 9, Fable 2, Banjo-Kazooie. Ja, Banjo-Kazooie, <laughs> ja precis. Så de försöker de, de de försöker ju bevara grejen nu. Mm. Och som jag nämnde här då så är detta till XCloud. Mm. Och Alla vet inte vad XCloud är för nej, att nej, nej. det är ju inte en fullt det det tjänsten är inte färdig än då ni vet va. Ja. Helt enkelt. XCloud är en moln molnbaserad spelstreamingtjänst till Android, ja. mobiltelefoner, surfplattor och sånt där då. Ja, jamen. Eh och är man intresserad så kan man faktiskt be om att få vara med i betan och testa de här grejerna. Mm. Så är det. Kraven är att du har en enhet med minst Android 6.0. Ja. Den ska minst ha Bluetooth 4.0. Mm. Eh och du behöver Xbox Game Pass Ultimate. Ja. Det är den dyraste av deras Game Pass tjänster då. Precis. Och du behöver även en gamepad som kan kopplas med Bluetooth av som det är till telefon då och att de här spelen är gjorda med gamepads. Ja, precis. precis. Och det det är så man kommer fortsätta spela dem även på Android mm. saker då. Men det är lite intressant där för det finns ett par av dem som faktiskt går att spela med touch screen också. Ja, absolut, men men jag tror ju upplevelsen blir bättre med gamepad. Självklart. Och du kan även koppla in en Xbox gamepad genom att köpa en adapter som de säljer på Microsoft Store till telefoner också. Ja. Yeah. Så att man kan lätt fixa det, men sen finns ju det även eh uh, uh, gamepads att köpa som man direkt kan koppla in i telefonen med med bluetooth utan adapter också. Ja, ja. Men om man vill ha Xbox original så skulle jag nog rekommendera Microsofts extra adapter också. Precis, precis. Eh, den vi ändå pratar om eh, om eh Game Passet. Jag kan ju faktiskt nämna att det finns ett rykte ute nu. Ah, det finns ett rykte om att Ubisoft kanske kommer släppa ett litet bibliotek till Xbox Game Pass så som EA Play har gjort det också. Ja, ah. liksom utvalda spel som som också kommer ingå i Xbox Game Pass då om du har något typ om det. För jag vet ju att Ubisoft har ju ett eget Game Pass. Precis. Så jag antar att det är en annan tjänst än bara att du kan få den på andra inte konsoller, vad heter det? Eh, ja, med andra tjänster. Nej men vad det heter ju något speciellt. Mm. Steam, Epic Store, Origin, Xbox, alla Sto de där storefronts. Nej, det är inte det, jag tror det är något annat ord jag tänker på. Speltjänster, motorer, nej, jag vet inte. Nej, ja. jag kommer på det sen när vi inte Bibliotek. spelar in. Nej, ja, nej, det var något ja, jag kommer på det när vi inte spelar in. Antagligen, antagligen. Ja, i alla fall. Men jag precis som du precis som EA EA och har gjort här nu de med mm. med att det precis. kommer att finnas på lite andra ställen. Eh i Xbox Game Pass så ingår ju det. I ja. Xbox Game Pass att till skillnad från hur det är på Steam där du behöver köpa ja, en prenumeration då varje varje månad. Här går ingår det i Game Passet och eh, det är väl en diskussion nu tror jag mellan Ubisoft och Xbox om man om man får lita på vad Jeff Grubb som är redaktören på eh, på en eh, nättidning som heter RetroBeat som eh, finns då. Ja han som har börjat sprida det här riktigt. Precis. Om man får lita på om man får lita på honom då så är det är det en diskussion nu mellan Ubisoft och Xbox eh och om vad det de diskuterade vet vi väl inte men det är förmodligen ifall det ska ingå eller om du ska få liksom betala en, ett extra pris eller jo. om du ska om de ska höja kostnaden på Game Passet med 5 Jag tror ju att uh, Xbox känner sig soppas säkra på marknaden mm. att de kommer inte tillåta Ubisoft att sälja sin tjänst på deras tjänst. Nej, det tror inte jag heller. Jag tror ju du ska du komma in med en sån här grej till Xbox så måste det ingå i deras Game Pass. Det tror jag också. Jag tror att du om med lite skickligare förhandlare kan du säkert ändra så att det inte ingår i det billiga Game Passet och att du måste kanske ha det dyrare. Ja. Men jag tror inte att de kan göra som EA gjorde med Steam. Nej. Det det tror jag ju inte. Nej, det tror inte jag heller. Så att det, det är ju det är ju snarare att antingen att Game Passet blir lite dyrare eftersom nu, vi nu har fått till liksom, exempel tre stycken stora nya bibliotek till då i Call ja. of Duty som kommer in då för då har ju vi har ju Bethesda som kom in nyligen. Ja, mannen. Vi har också EA som kom in nyligen och sen kanske Ubisoft här snart då så ja. det är ju inte konstigt ifall man höjer med 5 dollar. Plus Xbox <här> egna stora bibliotek. Precis. Som redan är stort från början liksom. Ja, mannen. Eh så att det det det känns väl rimligt. Ja, i sådana fall även om <laughs> även om det skulle vara så att de ökade med 5 dollar. Men jag, jag tror inte de gör det heller. Jag tror att de kommer hålla kvar allting och bara ta den förlusten som de behöver betala in till till Jubesoft då. Som vi förmodligen inte ja, det, är. Det det är ju ingen förlust. Nej, nej, det är ju precis. det som är grejen. Precis. Det det, det är bara vinst. <laughs> ja, jag verkligen. Så att det, det det ska bli det ska bli spännande att se ifall det här ryktet stämmer då. Om det stämmer så kommer ju Xbox Game Pass bli en ännu större diagonauten än vad den hela den är. Jajamän, det är ju absolut den, den mest prisvärda eh uh, game subscription vi kan ha för tillfället. Absolut, utan tvekan ja, faktiskt. Amen. För det biblioteket är otroligt. Mm, och det uppdateras hela tiden ja, och amen. det är nya titlar som kommer in till här också. Det Ja, både minstora. nya och gamla. Både nya och gamla. Jajamän. Och det är kom precis som vi snackar om här i klassikerna här då. Det finns ju också med riktiga klassiker som Age of Empires och Ja, precis. Och Age of Empires 2 HD remaken och såna här jätteintressanta grejer. Morrowind blev ju en som också ja, Nej, det det är ju Det finns både klassiker och eh uh, nya titlar. Ja, nya stora populära titlar. Ja, Dra Dragon Quest, senaste Dragon Quest kommer ju ut typ så att Ja, det är väl också bilspelet F1 och ja, såna här grejer. Ja, precis, det är mycket mycket sånt. För då inte snacka då EA med med senaste Star Wars och Precis, precis. Och även <laughs> pilotspelet Rogue. Ja, precis. Ehm uh, Rogue, ro jag vill säga Rogue One bara för Nja, filmen, men det är nej. inte det. Jag kommer inte ihåg vad det heter för jag har nej. inte hunnit spela det själv. Jag nej. ska spela det för jag har hört mycket bra saker om det. Ja. Så jag vill åtminstone testa det. Squadron. Road ja. Squadron. Ja, ja. precis. Det sa tant. Perfekt. Perfekt ju. Minne. Ja <laughs> ja men sån. Okej. Okay. Ja nej men det var det jag hade att säga om om det ryktet då. Mm. Då tänkte jag flika in här med lite Minion Masters. Det låter skitbra. Minions Masters släppte ju ny expansion företag sen Outlandish Operations. Outlandish Operations är i tre olika säsonger. Mm. Säsong 1 är färdig och nu har vi precis börjat säsong 2. Ja. I säsong 2 har vi då fått en ny mästare egentligen. Yes. Som heter R3KT. Ja vilket vilket egentligen är Rect. Ja. <laughs> Och han är ganska rolig att spela mm. än så länge. Jag har hunnit testa honom ett par gånger redan. Ja men, nej men. Helt klart jag var in samma då som det släpptes. Eh, <hör> <hör> uh, men i alla fall Rect eh uh, funkar på lite olika sätt. Han har 20 20, 20 mm. damage range 8. Mm. Eh, uh, det kanske inte säger så himla mycket för alla. Nej, nej. Eh, uh, men ranged 8 Tar är uh, den enda som har ranged 8 av mästarna förutom honom då ja. är King Puff. Okej. Okay. Ja. Sen har du Ravager på 4,5, det är den kortaste rangeden av mästarna. Ja. Sen har du Stormbringer på 20. Jo, men Stormbringer kan ju skjuta över hela kvarten. Och varför i... dra en, vad heter det, förklaring då på vad de olika rangeden, hur långt det innebär i spelet? Mm. Så Stormbringer 20. Det är hela din planhalva. Ja. Så det det är range 20. Ja. Och så tänker du då åtta. Det är lite mindre än halva. Ja. Som den nya gubben kan skjuta från att han står på pelan då. Mm. Eh mer än så hans en av hans roligaste bonusar då eh bonusen som bestämmer lite hur man bygger sina däck utav efter honom. Mm. Eh man skulle kunna tro att jag har med Outlander så göra. Mm. Det har det inte överhuvudtaget. Alltså. Nej. Nej. Han ser ut som en Outlander och är klassat som en Outlander mästare. Ja. Men hans bonus är för varje 4 mana kort eller högre. Mm. Så ökas han, att, hans attack speed med 5 per kort i din lek. Okej. Okay. Ja. Så till exempel då att uh, har du bara kort alla 10 korten fyra månader eller mer ja. så har du 50 snabbare attackspid med honom. Coolt. Det är ganska snabbt. Det är rätt snabbt. <laughs> så så på så sätt har han rolig och bonusarna han får när han när man går upp i level under matchen då de ja. tre tre lavlarna. Ja. Där att första gången får han två stycken Shadow Dance kort i sin kortlek. Mm. Eh uh, och det innebär att när du spelar den så hoppar han ner på arenan ihop med en klon. Okej. Okay. Ja. Och eh uh, springer eh uh, klonen landar på motsatt sida än vad, vad det, du själv gör. Så kastar du på norra sidan så landar klonen på på lägre. Det sälla sidan. Födra sidan, ja. precis. Och tvärtom sl han, ja. slänger du han på där och där precis. då. Eh ja. uh, och du kan ju göra det här flera gånger eftersom du får två kort. Mm. Och sparar du så du har båda korten i handen då du kastar ut din din din rect. Ja. Och sen kastar ut han igen, ja. då teleporteras han till där du kastar honom och lämnar en ny klon där han var. Ah. Så att du får fler kloner och du kan byta plats på honom. Ja. Den här kan du bara kasta på din sida mm. om inte rect är på motståndarsidan för då kan du även kasta den där. Okay. Så att är han på norra sidan med motståndarna ja. och de kastar ut en jättestor rush för att ta död på honom. Ja. Då kan du teleportera han till södra sidan istället. Och lämna en klon där istället. Precis som de förstår på. Eh <laughs> och och sen då går du upp en level till, mm. då lägger de in ett extra kort av uh, Shadow Dance så ja. du har tre Oj. Shadow Dance kort i din leks. Okej, okay, ja. Ja. Och sen den tredje Då då ger du rect one punch blast <här> <här> som är en 250 damage attack. Oj. Amen. Ja men det är rätt bra. Med en range på 8. Så en åter igen nästan halva kartan. Nej, ja nästan nästan halva halva kartan. Ja ja precis. Halva dimspelsida. Precis precis. Eh och då kan ju du kasta då när han står på tornet. Men du kan även kasta den när han ut och springer. Så ah. du kan kasta den och attackera motståndarens torn eller stora monster eller hela pack och grejer och det är jätteroligt än så länge. Mm, ja, även låter intressant. Så det ja, nej, rolig. Det det är en väldigt rolig expansion vi är inne i nu faktiskt. De, ah. de gör de remoddlar väldigt mycket med Outlanders och sånt där och det det är kul de det är bra saker ja, de har gjort än det, så länge. Det är på tiden också kan man säga. Ja, faktiskt. precis. Outlanders har ju vi haft sen början av Minion Masters, men de har aldrig den, den rasen ja. har ju aldrig riktigt fått någon kärlek. Nej, verkligen inte. De till och med har fått eh stulet ett av sina bästa kort som de hade från början. För från början var Stand Lancers, var Outriders. Ja, jamen. Men det var ju bra att de bytte det Amen. för de var ju nästan aldrig då inte ens då såg ju de ut som outlanders. Nej. Och de har ju ändå fått en ny nytt skin också. Ja, jag menar sen och nu är de ju väldigt tydligt eh, sliter. Ja, just att... det. Det ja, nej men som sagt, jätterolig och som sagt, i nog hoppar igång med säsong 2. Ja. Och köper du game passet så får du direkt. Ja, precis. Eh kör du gratis Game Passet får du inte direkt men man kan ju låsa upp han på andra sätt också. Ja. Och precis. till exempel har du tidigare köpt att du ska äga alla hjältar så får ju du ha dem bara när du loggar in. Ja. också. Precis, precis. <laughs> Och i det betalda Game Passet så finns det ett jättehäftigt skin till honom också som jag är på väg att uh, ta mig till. Mm. <laughs> ooh, det yes. ska ja. bli spännande att se. Ja, i men. Jag har ju skins nu till alla karaktärer utom Rektor. Efter ja. Rektor kom Igor eller Furvor. Ja, precis. Jag har inte hunnit än. Nej, jag förstår. Jag är lite tidigt. Förstår det. <laughs> eh, ja, jag hoppar in på en till nyhet om det är okej okay för dig? Absolut. Ja, Amazon öppnar en ny spelstudio i Montreal. Eh, och det är för detta Rainbow six, Rainbow 6 eh utvecklarna som eh, ska driva den här nya studion då. Och med eh vad vad de beskriver ska det vara mycket mer fokus på ett community fokuserat multiplayer. Jaha, vad kul. Ja. Så givningsvis så kommer det bli ett community fokuserat multiplayer spel som är lite liknande Rainbow Six Siege då. Ja, ja, ja, men det låter häftigt. Eh och det blir Amazons ytterligare en endeavor av Amazon så får vi se ifall de lyckas den här gången. Ja, ja men jag sitter ju fortfarande och väntar på New World. Ja, eh vi... jag har ju som sagt, jag har ju testat New World och jag, jag var ganska imponerad av det testet. Mm. Ja, så jag ser fram emot att se vad som har hänt när när hela är ute. Precis. Det ska bli spännande att se också, speciellt nu med med den, den nya CEO:n också då. Ja, precis, precis. Som verkar tycka att vi ska satsa mer på speldivisionen och framförallt se till att ledarna inte dummar huvudet. Ja. <laughs> Satta? Ja, nej, det ska bli spännande att se. Ja, jag har en uh, nyhet/tävling uh, mm. från uh, våran kompis uh, Kevin från uh, Y-Cav. -kev. Ja, precis. Uh, om ni vill veta mer om det så har vi ett specialavsnitt om Y-Cav. Precis, där vi faktiskt intervjuar Kevin ja. om hans uh, spel och företag. Precis, precis. Eh, uh, nu är det så att uh, 22 april så släpps ju faktiskt uh, hopplägg som vi pratade om i det avsnittet. Ja. Och det är ju bara 20 dagar kvar. Ja, det ska bli spännande och frustrerande att spela igenom det spelet. Ja, absolut. Eh och vad som kommer vara väldigt intressant är ju det här som som vi pratade om i det här avsnittet med co-op. Mm. mm. Det det ser ju jag fram emot. Det ska bli spännande. Ja, jamen. Men i alla fall det jag vill nämna förutom att det bara är 20 dagar kvar till release. Ja. Yeah. Det är att just nu så har Kev en tävling som Jaha. går ut på att du ska designa ett ben till den här hoppläggfiguren. Mhm. Mm eh och vinnaren eh så så kommer det att vara Kevin streama när han målar och lägger in det här benet i spelet, vinnarens ben då. Okej. Okay. Ja. Yeah. Och inte nog med att du får ditt ben i spelet och att han streamar det live när han tecknade. Ja. Yeah. Eh du får även tre stycken kopior av spelet. En till dig och två som du kan ge bort till vänner. Ja. Så det är ju en fantastisk rolig tävling att vara med på. Absolut. Jag tänker ju på dig. Ja, ja men. Och jag tänker ju <laughs> även på belysning, fantastiska belysningar som har gjort våran logga till till podcastern. Ja. Ja, det var kul att se bådas era visioner av ett bent till och den här hopplägg figuren. Absolut. Eh vill man veta mer och vara med i den här tävlingen så finns all information om det här på eh Ycavs Discord eller om ni går in på Andersson Cav på Twitter. Ja. Så har Twitter ju han om alla sina såna saker där också. Jajamän. Så det tycker jag att ni ska hoppa in och göra. Gör det, gör det. Och det var var ju faktiskt min sista nyhet. Yes, jag har en liten rolig nyhet också eh, som är att Astrix och Blix ska få ett eh, 2D slap 'em all eller beat 'em up spel. Nej, jag är häftigt. Så i eh, samma liksom Astrix tecknare stil, tecknade tecknade stilen som Astrix har också. Vad coolt. Och det är det som jag tycker är så häftigt att det är den här cartoonya tecknade stilen som serien är, som du går runt och slår folk i 2D liksom. <laughs> Eh du kan spela som Obelix eller Asterix och så springer ni runt och slåss med det här och det verkar kunna också gå att spela i co-op och det kommer komma till PC, PS4, PS5, Xbox One eh och X Series och S Series och till Switchen. Ja, det kommer överallt. Det kommer det. Och nej, det ska vi spela. Men det låter ju som ett roligt co-op. Låter ju det... som ett jätteroligt co-op. Jag jag tror att, jag tror att nej, jag tror att det finns mycket kul i det. Aj, mycket man. humor i det. Speciellt om man också då är uppväxt med Asterix Asterix Asterix. Tack. Och Asterix. Och Precis. <laughs> det är bra, det går bra idag. Nej. Jag går ju bra idag, men men men vi är, vi har med allting vårt och allt. Jajamän. Jajamän. Nej, så att det är fantastiskt kul att det kommer också tror jag. Det ska bli spännande. Jag ja. minns inte nyheter också. Ja, då var vi färdiga med nyheter och med spel. Jajamän. För den här gången. Då är det ju tyvärr så att vi måste lämna er. Jo. Ja. Än nu en gång, än nu en gång, men vi men, kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka som alltid och vi finns eh, om ni vill prata med oss och så finns vi ju på eh, sociala medier. Precis och på Discorden och det ja. finns ju där ni alltid alltid hittar oss. Precis. Så kör på bara. Ja, jamensan, ni hittar oss där ni kan lyssna på olika podcasts. Jo. Ja. Och tack så mycket för att ni lyssnar och följer oss. Ja, tack så mycket och följ oss gärna mer på Spotify. Där har vi märkt att vi inte har lika mycket lyssnare som vi har på andra Ja, på de andra plattformarna. Ja. Precis. Vi har äntligen tagit oss till Spotify och så även använder ingen Spotify. Nej. Även allt är kämpande. Även allt är kämpande. Men men det det kommer där, det, det kommer där. Så länge ni lyssnar på oss så är vi jätteglada. Vi är jätteglada för Vi <laughs> får det. använda vilken tjänst ni vill som passar er bra. <laughs> ja, självklart, självklart. Men tack så jättemycket i alla fall för att ni lyssnar. Precis. Och med det så säger vi Game, game Over man. Game over.